Mitra lui Grigorie. Tiara grea pe frunte de aur gros bătut s-a făurit frumoasă, Acum vreo șapte veacuri muncită în robie de meșter priceput, Am podobi tertipul cu gingășii și fleacuri, căci, Aci cunoști călcăiul ciocanului lovit în bulgării de aur, supuși silit strivirii și încovoiați de o floare la locul potrivit, prinzând înfățișarea treptat a închipuirii. Aici se subțiază metalul străveziu și fir plăpând ca firul de păr prin flori secoase, ca din furgi de aur și ajungând mătase pe nicovala neagră se iscă nimbul viu. Trei rânduri de smaralde ca dinții din gingie, Rotunde opotrivă jur împrejur răsar, pe locuri întrerupte de o piatră rubinie Și de un bob mai mare de vechi margaritar. Păstrată pentru paști în cămin cu-ncuietoare, Tiara stă în perete păzită de doi sfinți, Albastru căptușelii pătat e de sudoare Pe creștetul din vremuri al foștilor părinți.